Дорогоцінний камінь снігів Тибет є найбільшим і найвищим нагір'ям земної кулі Могутні внутрішні сили землі піднесли його рівнинні території на позахмарну висоту – 4,5 кілометри До того ж, на території Тибету є гори, абсолютна висота яких перевищує 6 кілометрів Тибетське Нагір'я – одне з найдивніших, найтаємничіших місць нашої планети. Ось як про нього писав Далай-лама у 14 столітті. Наша земля – джерело натхнення не тільки через велику чисельність храмів і монастирів, але також і тому, що ми вважаємо священними навіть природні утворення. Особливо знаменита гора Кайлас у Західному Тибеті. Буддисти вважають її священним місцем божества Чакра Самвара. Для індуїстів це обитель Шиви і Парваті. Навіть для тих, хто не сповідує будь-якої віри, форма і колір цієї гори перетворюють її на символ чистоти. Священна гора Кайлас розташована на одноіменному гірському хребті на півдні Тибетського Нагір'я. У прадавніх тибетських текстах її називають «Кангиримпоче». Дорогоцінний камінь снігів. Легендарну гору вирізняє пірамідальна форма зі сніговою шапкою і гранями, зорієнтованими майже точно по сторонах світу. На її південному боці розташована вертикальна тріщина, яка приблизно по центру пересічена горизонтально. Кайлас складається із 13 горизонтальних східчастих шарів і чимось нагадує піраміду. Її висота дотепер викликає суперечки. На сходження на Кайлас було накладено заборону. Навіть коли в 1985 році відомий альпініст Райнгольд Меснер одержав від китайської влади дозвіл на підйом, потім відмовився від свого наміру. Відповідно до релігійних індуїстських текстів, пік гори Кайлас є відображенням або образом гори Меру, космічної гори в центрі всесвіту. Гора Меру священна гора в буддизмі й індуїзмі. Ці релігії вважають її за центр усіх матеріальних і духовних всесвітів. У текстах давньої індійської літератури описується, що її висота становить 80 тисяч йоджан або 1 мільйон 106 тисяч кілометрів це приблизно втричі більше, ніж відстань від землі до місяця. Із прадавніх часів багато народів Сходу вірили, що десь там, між Китаєм і Індією, стояла священна гора землі. Вість Всесвіту. У божественному сенсі це була гора Меру, а в земному прояві – Кайлас. Вважається, що на вершині гори Кайлас розташований вхід у таємничу Шамбалу. Ця міфічна країна вважається місцем перебування великих учителів, які просувають еволюцію людства. Чи знаєте ви, що деякі вчені вважають цю гору штучно створеною і з деякими порожнинами всередині? на рівні підошви гори середини. Гора нібито збудована кимось із певною метою.